În al treilea an al domniei lui Ioachim, lui Iuda, Nebucanețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratului Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucanețar a dus vasele în țara și near, în casa Dumnezeului său le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famenilor săi drăgători, se să aducă vreo câțiva din copiii lui Israel, de neam împărătesc și de viță boirească. Niște tineri, fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, întrestrați cu înțelepciune în orice ramuri a științei,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 după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mishael și Azaria. Căpetânia famenilor dregătorilor le-a pus însă alte nume, și anume lui Daniel i-a pus numele Belșațar, lui Hanania și lui Mihael mesac, și lui Azaria, Abednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famililor dregători să nu îl silească să se spurce.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 și să-mi astfel capul în de înaintea împăratului. Atunci Daniel a zis îngrijitorului, căruia îi încredințase căpetenia famililor privigherea asupra lui Daniel, Hanania, Michel și Azaria. Încearcă pe robitei 10 zece zile, și să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut, și să te uiți apoi la fața noastră, și la a celorlalți tineri care mâncau din bucatele Împăratului, și să faci cu robităi după cele ce vei vedea. El i-a ascultat în pevința aceasta și a încercat 10 zile. După cele 10 zile, ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele Împăratului.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 căpetenia famililor i-a adus înaintea lui Nebucadnețar. Împăratul a stat de vorbă cu ei, însă între toți tinerii aceia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. De aceea ei au fost primiți în slujba împăratului. În toate lucrurile care cerau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, E găsa de zece ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele care erau în toată împărăția lui. Așa a adus-o Daniel până în alul întâi al împăratului Ciros. În al doilea an al domniei lui Nebucadnețar, Nebucadnețar a avut niște vise. Duhul era tulburat.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 Aldeenii au răspuns împăratului în limba aramaică. Veșnic să trești, împărate, spune robilor tăi visul și-ți vom arăta tâlcuirea lui. Împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis Haldeenilor: Mi-a scăpat din minte lucrul acela. Dacă nu-mi veți face cunoscut visul și tâlcuirea lui, veți fi făcuți bucăți. Și casele voastre vor fi prefăcute într-un mormânt de murdări. Însă dacă îmi veți spune visul și tâlcuirea lui, veți primi de la mine darul și răsplătiri și mare cinste. De aceea spuneți în visul și tâlmăcirea lui. Eu răspuns a doua oară să spună împăratul robilor să-i visul și îl vom tâlmăcii.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 ca să știu dacă sunteți în stare să-mi îl și tâlcuiți. Haldeienii au răspuns împăratului, nu este nimeni pe pământ care să poată spune ce cere împăratul. De aceea niciodată niciun împărat, oricât de mare și puternic ar fi fost, nu a cerut așa ceva de la niciun vrăjitor, cititor în stele sau haldean. Ce cere împăratul este greu, nu este nimeni care să spună lucrul acesta împăratului, afară de zei, a căror locuință nu este printre muritori. La uzul acestor cuvinte, împăratul s-a mâniat și s-a suhorat foarte tare. A poruncit să piardă pe toți înțelepții Babilonului. Hotărârea ieșise, înțelepții începuseră să fie omorăți și căutau și pe Daniel și pe și lui ca să-i piardă.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 După aceea, Daniel s-a dus la Arioc, căruia îi poruncise împăratul să piardă pe înțelepții Babilonului. S-a dus și a vorbit așa. Nu pierde pe înțelepții Babilonului. Dumă înaintea împăratului și voi da împăratului tâlcuirea. Arioc a dus de grabă pe Daniel înaintea împăratului și a vorbit așa. Am găsit întreprinși de război ai lui Iuda un om care va da împăratului tâlcuirea. Împăratul a luat cuvântul și-a zis lui Daniel, care se numea și ațar Ești tu în stare să-mi spui visul pe care l-am visat și tulcuirea lui?" Daniel a răspuns înaintea împăratului și a zis, Ce cer împăratul este o taină pe care înțelepții, cititorii în stele, vrăjitorii și ghicitorii, nu sunt în stare să o descopere împăratului."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 o piatră, fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier și de lut ale echipului și le-a făcut bucăți. Atunci, fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărmat împreună și s-au făcut ca pleava din arievara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Însă, piatra care sfărmas echipul s-a făcut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 Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfârma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte fără ajutorul unei mâini și care a sfărmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul. Dumnezeu cel Mare a făcut, deci, cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat și tâlcuirea lui este temeinică. Atunci împăratul nebucanețar a căzut cu fața la pământ și s-a închinat înaintea lui Daniel.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 a făcut un chip de aur, în al de 60 de coți și lat de șase coți. L-a ridicat în Valea Dura, în Ținutul Babilonului. Împăratul Nebucanețar a poruncit să cheme pe drăgători, pe îngrijitori și pe cârmuitori, pe judecătorii cei mari, pe visternici, pe legiuitori, pe judecători și pe toate căpetenile Ținuturilor. De ce? Ca să vină la sfințirea chipului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 pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Cu prilejul acesta și, în aceeași vreme, câțiva haldeeni s-au apropiat și-au pârât pe iudei. Ei au luat cuvântul și-au zis împăratului Nebucadnețar, Să trăiești veșnic, împărate! Ai dat o poruncă?"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 Sunt dar niște iudei cărora le-ai dat în grijă trebuierile ținutului Babilonului, și-anume, Shadrach, Meșac și Abednego, oameni care nu țin seama deloc de tine, împărate. Ei nu slujează Dumnezeilor tăi și nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălțat tu. Atunci, nebucadnețar, mâniat și plin de urgie, a dat poruncă să aducă pe Shadrach, Meșac și Abednego.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 să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipul pe care l-am făcut. Dacă nu vă veți închina lui, veți fi aruncați pe dată, în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeu acela care vă va scoate din mâna mea? Şadrag, Mesac și Abednego au răspuns împăratului Nebucadnețar. Noi n-avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată!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 au căzut legați în mijlocul cuptorului aprins. Atunci împăratul Nebucanețar s-a înspăimântat și s-a sculat repede. A luat cuvântul și a zis sfetnicilor săi, N-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legați? I-a răspuns împăratului, Negreșit împărate! El a luat iarăși cuvântul și a zis,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 Și drag Meșac și Abednego au ieșit din mijlocul focului. Dregătorii, îngrijitorii, cârmuitorii și sfetnicii împăratului s-au strâns și au văzut că focul n-a nicio putere asupra trupului acelor oameni, că nici perii capului lor nu se pârliseră, hainele le rămăseseră neschimbate și nici măcar miros de fum nu se pinsese de ei.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 Iată cum porunca pe care o dau. Orice om din orice popor, neam sau limbă, ar fi care va vorbi rău de Dumnezeul lui Shadrach, Meșac și Abednego, va fi făcut bucăți și casa lui va fi prefăcută într-un morman de morderii. De ce? Pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca el. După aceea, Împăratul a înălțat pe Şadrac, Meşac și Abednego la mare cinste în ținutul Babilonului. Nebucadnețar, împăratul, către toate popoarele, neamările, oamenii de toate limbile, care locuiesc pe tot pământul, să aveți multă pace,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 Am visat un vis care m-a înspăimântat. Gândurile de care eram urmărit în patul meu și vedenile duhului meu mă umpleau de groază. Am purucit atunci să aducă înaintea mea pe toți înțelepții Babilonului ca să-mi tâlcuiască visul. data au venit vrăjitorii, cititori în stele, haldeenii și ghicitorii. Le-am spus visul și nu mi l-au putut tâlcuii data au venit, la urmă de tot, s-a înfățișat înaintea mea Daniel, numit Belșațar, după numele Dumnezeului meu și care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. I-am spus visul și am zis, Belșațare, căpătenia vrăjitorilor, știu că ai în tine Duhul Dumnezeilor sfinți și că pentru tine nicio taină nu este prea grea.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 roade multe. În el se găsea hrană pentru toți. Fiarele câmpului s adăposteau sub umbra lui, păsările cerului își făceau cuibul în ramurile lui și orice făptură vie se hrănea din el. În vedenile care îmi treceau prin cap în patul meu, mă uitam și iată că s-a pogorât din cerul un străjer sfânt. El a stegat cu putere și a vorbit așa Tăiați copacul!" Și rupeți ramurile, scuturați frunza și resipiți roadele. Fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui. Însă trunchiul cu rădăcinile lui, lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă în iarbă, de pe câmp, ca să fie udat de roacerului și să fie la un loc cu fiarele în iarba pământului. Inima lui de omise va preface într-o inimă de fiară și vor trece șapte vremuri peste el. Hotărerea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă în cale înaintea sfinților, ca să știe cei vii că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o dă cui îi place și în altă ea pe cel mai de jos dintre oameni. Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul nebucanețar, tu, belșațar, tâlcuiește-l, fiindcă toți înțelepții din împărăția mea nu pot să mi-l tu însă poți, că ce ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți. Atunci Daniel, numit belșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis, Belșațare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea. Și Belșa țară a răspuns, Domnul meu, visul acesta să fie pentru vrășmașii tăi și tâlcuirea lui pentru potrivnicii tăi. Copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic, încât i se înălța vârful până la ceruri,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 a cărui mărime a crescut și s-a înălțat până la ceruri, și a cărui stăpânire se întinde până la marginile pământului. Împăratul a văzut pe un străjer sfânt, pogorându-se și zicând, Tăiați copacul și nimiciți-l, însă trunchiul cu rădăcinile lui, lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă în iarma de pe câmp, ca să fie udat de roa cerului, și să stea la un loc cu fiarele câmpului, până vor trece șapte vremuri peste el. E tălcuirea acestui fapt, împărate. Iată hotărârea celui prea înalt, care se va împlini asupra Domnului meu, împăratul. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor. Vei locui la un loc cu fiarele câmpului, și îți vor da să mănânci iarbă, ca la boi. Vei fi udat de roa cerului,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 Oare nu este acesta Babilonul cel mare, pe care mi l-am zidit eu, ca loc de ședere împărătească, prin puterea bogăției mele și spre slava mărăției mele? Nu se sfârșise sfârșit încă vorba aceasta a împăratului și un glas apogorât din cer și-a zis, Află, împărat nebucanețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fierele câmpului, Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine șapte vremoi, până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucanețar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii, trupul i-a fost udat de roa cerului, până i-a crescut părul ca penele vârtului și gunghile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, nebucanețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuie din neam în neam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 Împăratul Belshazzar a făcut un mare ospăț celor o mie de mai mari ai lui și a băut vin înaintea lor. Și, în cheful vinului, a poruncit să aducă vasele de aur și de argint pe care le luase tatăl său, Nebucadnețar, din templul de la Ierusalim, ca să bea cu ele împăratul și mai mari lui, nevestele și țitoarele lui. Au dus îndată vasele de aur, care fusese reluate din templu, din casa lui Dumnezeu, din Ierusalim. Și-au băut din ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țiitoarele lui. Au băut vin și-au lăudat pe Dumnezeii de aur, de argint, de aramă și de fier, de lemn și de piatră. În clipa aceea s-au arătat degetele unei mâini de om și-au scris în fața sfeșnicului, pe la zidului, palatului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris. Atunci împăratul a îngălbenit și gândurile atât l-au tulburat că i s-au desfăcut încheietuirile șoldurilor și genunchii, i s-au izbit unul de altul. Împăratul a stigat în gură mare să îi se aducă cititori în stele, haldeenii și ghicitorii. Apoi împăratul a luat cuvântul și a zis înțelepților Babilonului, oricine va putea citi scrisoarea aceasta și mi-o va tâlcui, va fi îmbrăcat cu purpără, va purta un lănțișor de aur la gât și va avea locul al treilea în cârmâirea împărăției. Toți înțelepții împăratului au intrat, însă n-au putut nici să citească scrisoarea și nici să o împăratului. Din picina aceasta, împăratul Belșațar s-a înspăimântat foarte tare. Fața ei s-a îngălbenit și mai marii lui au rămas încremeniți. Împărăteasa, la auzul cuvintelor împăratului și mai marilor lui, a intrat în odaia spățului, a luat cuvântul și a vorbit astfel. Să trăiești veșnic, împărate! Să nu se tulbure gândurile tale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 L-a pus mai mare peste vrăjitori, cititori în stele, aldeeni, ghicitori. Și anume, pentru că s-a găsit la el, la Daniel, numit de împărat Bălșațar, un duh înalt, știință și percepere, putin să să tâlcuiască visele, să lămurească întrebările grele și să dezlege lucrurile încălcite. Să fie chemat dar Daniel,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 și că la tine se găsesc lumini, piceper și o înțelepciune nemaipomenită. Au dus înaintea mea pe înțelep și pe cititori în stele, ca să citească scrierea aceasta și să mă tâlcuiască. Însă n-au putut să tâlcuiască aceste cuvinte. Am aflat că tu poți să tâlcuiești și să dezlegi întrebări grele. Acum, dacă vei putea să citești scrierea aceasta, să mă tâlcuiești, Vei fi îmbrăcat cu purpura, vei purta un lânțișor de aur la gât și vei avea locul al treilea în cârmâirea împărăției. Daniel a răspuns îndată înaintea împăratului. ține -ți darurile și dă altuia răsplătirile tale. Totuși, voi citi împăratului scrierea și eu voi tâlcui. Împărate, Dumnezeul cel prea înalt, dăduse tatălui tău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 și i s-a împietrit duhul, până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despuiat de slava lui. A fost izgonit din mijlocul copiilor, oamenilor. Inima i s-a făcut ca a fiarelor și a locuit la un loc cu măgarului sălbatici. I-a dat să mănânce iarbă ca la boi și trupul i-a fost udat cu roua cerului, până când a recunoscut. Ce? Că Dumnezeul cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Însă tu, belșațar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri, ci te-ai înălțat împotriva Dumnezeului cerurilor. Vasele din casa lui au fost aduse înaintea ta și ați băut vin cu ele, tu și mai mării tăi, nevestele și țitoarele tale, ai laudat pe Dumnezeu de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn și de piatră, care nici nu văd, nici nu aud, nici nu pricep nimic, și n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia se află suflarea ta și toate căile tale. De aceea a trimis el acest cap de mână care a scris scrierea aceasta. Iată însă screiera care a fost scrisă. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și iată tălcuirea acestor cuvinte. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și a pus capăt. Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în câmpul analui lui și ai fost găsit ușor. Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și perșilor. Îndată, Belșațar a dat porunca și-au îmbrăcat pe Daniel cu purpură, i-au pus un lănțișăr de aur la gât și-au dat de știre că va avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Însă, chiar în noaptea aceea, Belșațar, împăratul haldeienilor, a fost omorât și-a pus mâna pe împărăție Darius, medul, care era în vârstă de 62 de ani. Darius a găsit cu cale să pună peste împărăție 120 de care trebuiau să fie răspândiți în toată împărăția. A pus în fruntea lor trei căpetenii, în numărul cărora era și Daniel. Dregătorii aceștia aveau să le dea socoteală ca împăratul să nu suferă nicio pagubă. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregători, pentru că în el era un duh înalt și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Atunci, căpetenile și drăgătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel, să-l în ce privau trebuirile împărăției, însă nu au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Atunci, oamenii acești au zis, nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsit vreun lucru în legea Dumnezeului lui. Apoi, aceste căpetenii și dergătorii aceștia, S-au dus cu mare zarvă la împărat și i-au vorbit așa. Să trăiești veșnic, împărate Darius. Toate căpetenile împărăției, îngrijitorii, drăgătorii, sfetnicii și cărmuitorii sunt de părere să se dea o poruncă împărătească, însoțită de o asperă oprire, care să spună că oricine va înălța în timp de 30 de zile rugăciuni către vreun Dumnezeu sau către vreun om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 În reversatul jurilor însă, împăratul s-a sculat și s-a dus în grabă la grapa cu lei. Și, apropiindu-se de grapă, a chemat pe Daniel cu un glas plângător. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, Daniele, robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeul tău, căruia îi slujești necurmat, să te scape de lei? Și Daniel a zis împăratului,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 Avea trei coaste în gură, între dinți și i s-a zis Scoală-te și mănâncă multă carne”. După aceea m-am uitat și mai departe și iată o altă ca un pardos Care avea pe spate patru aripi ca o pasăre Fiar aceasta avea și patru capete și s-a dat stăpânire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 M am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe noi cerului a venit unul ca un fiu al omului. A înaintat pe cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile.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 Mânca, sfârma și călca în picioare ce rămânea, și asupra celor zece coarne pe care le avea în cap, și asupra acelui alt corn care ieșise și înaintea căruia căzuseră trei, asupra cornului acelui care avea ochi, o gură care vorbea cu trofie și avea o înfățișare mai mare decât celelalte coarne.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 ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâșia tot pământul, îl va călca în picioare și îl va zdrobi. Cele zece arme înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica 10 împărați. Iar după ei se va ridica un altul, care se va deosebi de și lui și va dobori trei împărății. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui prea înalt va asupri pe sfinții celui pe înalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea, și sfinții vor fi dați în mâinile lui un timp de o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme. Apoi va veni judecata și îi se va lua stăpânirea, care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna.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 Însă am păstrat cuvintele acestea în inima mea. În anul al treilea al domniei împăratului Bărșațar, eu, Daniel, am avut o vedenie, afară de cea pe care o avusese mai înainte. Când am avut vedenia aceasta, mi s-a părut că eram la capitala Susa, în Ținutul Elam, și, în timpul vedeniei mele, mă aflam lângă râul Ulai. Am ridicat ochii și m-am uitat și iată că într-un râu stătea un berbec și avea două coarne. Coarnele acestea erau înalte, însă unul era mai înalt ca celălalt și cel mai înalt a crescut cel din urmă. Am văzut cum berbecul împungea cu coarnele spre apus, spre miezul noapte și spre miezul zi. Nicio o fiară nu putea să-i împotrivă și nimeni nu putea să scape, pe cine îi cădea în mână, ci el făcea ce voia și a ajuns puternic. Pe când mă uitam cu băgarea de seamă, iată că a venit un țap de la apus și a cutreerat toată fața pământului, fără să se atingă de el. Țapul acesta însă avea un corn mare între ochii. A venit până la berbecul, care avea coarne și, pe care îl văzusem stând în rău, și s-a repezit asupra lui cu toată puterea lui. L-am văzut cum s-a apropiat de berbec, s-a aruncat încruntat asupra lui, a izbit pe berbec și i-a frânt amândouă coarnele, fără ca berbecul să îi se fi putut împotrivi. L-a trântit la pământ și l-a călcat în picioare, și nimeni n-a scăpat pe berbec din mâna lui. Țapul însă a ajuns foarte puternic, însă când a fost puternic de tot, I s-a cornul cel mare. În locul lui au crescut patru coarne mari în cele patru vânturi ale cerurilor. Dintr-unul din ele a crescut un corn mic, care s-a mărit nespus de mult spre miezul zi, spre răsărit și spre țara cea minunată. S-a înălțat până la oștirea cerurilor, a dobărât la pământ o parte din oștirea aceasta și din stelele și le-a călcat în picioare. S-a înălțat până la căpetenia oștirii, i-a smulsă necurmată și i-a surpat locul locașului său cel sfânt. Oastea a fost pedepsită din picina păcatului săvârșit împotriva jerfei necurmate. Cornul a aruncat adevărul la pământ și a izbutit în ce a început. Am auzit pe un sfânt vorbind și un alt sfânt a întrebat pe cel ce vorbea,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 El mi-a zis, fi culoarea minte, fiul omului, căci vedenia privește vremea sfârșitului. Pe când îmi vorbea el, am căzut cu fața la pământ leșinat. El m-a atins și m-a așezat iarăși în picioarele în locul în care mă aflam. Apoi mi-a zis, iată îți arăt ce se va întâmpla la vremea de apoi a mâniei, căci vedenia aceasta privește vremea sfârșitului. Berbecul pe care l-ai văzut cu cele două coarne sunt împărații mejilor și perșilor. Țapul însă este împărăția Greciei și cornul cel mare dintre ochii lui este cel din tăi împărat. Cele patru coarne care au crescut în locul acestui corn frânt sunt patru împărații care se vor ridica din neamul acesta, însă care nu vor avea atâta putere. La sfârșitul stăpânirilor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără rușine și veclean. El va fi tare, însă nu prin puterea lui însuși. El va face pustiri de necrezut. Va izbuti în tot ce va începe. Va nemici pe cei puternici și chiar pe poporul sfinților. Din picina propășirii lui și izbândirii viclăniilor lui, Inima îi se va îngânfa, va pierde pe mulți oameni care trăiau liniștiți și se va ridica împotriva Domnului Domnilor, însă va fi zdrobit fără ajutorul unei mâini omenești. Iar vedenia cu serile și diminețile de care a fost vorba este adevărată. Tu pecetluiește vedenia aceasta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 în anul din al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuia să treacă 70 de ani peste dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise domnul către prorocul Ieremia. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu. De ce? Ca să-l caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu și am făcut următoarea mărturisire. Doamne, Dumnezeul mare și înfricoșat, Tu care ții legământul și dai îndurările celor ce te iubesc și păzesc poruncile tale. Noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile și ori tale,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 și întregului Israel, fie ei aproape, fie departe, în toate țările în care ei izgonit din pecina fără de legilor, de care s-au făcut vinovați față de tine. Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine. Da, noi, împăraților noștri, căpetenilor noștri și părinților noștri. De ce? pentru că am păcătuit împotriva ta. La Domnul, Dumnezeul nostru, însă este îndurarea și iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvătit. N-am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru ca să urmăm legile Lui, pe care ni le pusese înainte prin să săi proroci. Și tot Israelul a călcat legea ta și s-a bătut astfel ca să nu o asculte de glasul tău. De aceea ne-au și lovit blestemele și jurămintele scrise în legea lui Moise, robul lui Dumnezeu, pentru că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. El a împlinit astfel cuvintele pe care le rostise împotriva noastră și împotriva căpetenilor noastre care ne-au cărmuit.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 Așa cum este și astăzi, noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire. Însă, Doamne, după toată îndurarea Ta, abate mânia și urgia Ta de la cetatea sfântă, de la cetatea Ta, Ierusalimul, de la muntele Tău cel sfânt, căci din picina păcatelor noastre și din picina nelegiuirilor părinților noștri sunt Ierusalimul, și poporul tău de o tuturor celor ce ne înconjoară. Ascultă, dar, acum, Dumnezeul nostru, rugăciunea și cererile robului tău, și, pentru dragostea Domnului, fă să strălucească fața ta peste sfântul tău locaș pustiit. Pleacă urechea, Dumnezeule, și ascultă, deschide ochii și privește la dermăturile noastre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 Iute, omul Gavril, pe care îl văzusem mai înainte, într-o vedenie, și m-a atins în clipa când se aducea jerfa de seară. El m-a învățat, asta de vorbă cu mine și mi-a zis. Daniele, am venit acum să-ți luminez mintea. Când ai început tu să te rogi, a ieșit cuvântul și eu vin să-ți-l vestesc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 cu mulți, timp de o săptămână. Dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jerfa și darul de mâncare și pe aripa uirăciunilor idolești va veni unul care pustiește până la căderea asupra acelui pustit, prăpădul hotărât. În anul al treilea lui Cirus, împăratul Persiei, s-a descoperit un cuvânt lui Daniel numbind Belșațară.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 În a 24 și patra zi a lunii întâi eram pe malul râului celui mare, care este Hidichel. Am ridicat ochii. M-am uitat și iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haină de in și încins la mijloc un brâu de aur din ufaz. Trupul lui era ca o piatră de hrisolit. Fața îi strălucea ca fulgerul și ochii îi erau niște flăcări ca de foc. Însă brațele și picioarele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 ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău și tocmai din picina cuvintelor tale vin eu acum. Însă căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile și iată că Mihail, una din căpetenile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei. Acum vin să-ți fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de-apoi, căci vedenia este cu privire la tot acele vremuri îndepărtate. Pe când îmi spunea el aceste lucruri, eu mi-am plecat ochii în pământ și am tăcut. Și iată că cineva care avea înfățișarea copiilor oamenilor s-a atins de buzele mele. Eu am deschis gura, am vorbit.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 iată că va veni petenia Greciei. Dar vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în Cartea Adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, afară de voievodul vostru, Mihail. În anul din al lui Darius, Medul, eram și eu la el ca să-l ajut și să-l sprijin. Acum,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 cum se va întări, așa se va și sfărăma împărăția lui și va fi împărțită în cele patru vânturi ale cerurilor. Însă nu între urmașii lui și nici nu va fi tot atât de puternică pe cât era sub el, căci va fi făcută bucățele și va trece la alții afară de aceștia. Împăratul de la miază zi va ajunge tare. Însă unul din mai mari lui va fi și mai tare decât el și va domni întemeind o mare împărăție. După câțiva ani se vor uni și fata împăratului de la miază zi va veni ca nevastă la împăratul de la miază noapte ca să facă o învoială. Însă aceste mijloace de ajutorare nu vor avea nici o putere și nici celelalte mijloace ale ei nu vor putea ține piept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 și vor strânge o mare mulțime de oști care va înainta. Se va revărsa ca un râu care iese din matcă și îl vor împinge iarăși înapoi până la cetățuie. Împăratul de la zi, mâniat de aceasta, va ieși și se va lupta cu împăratul de la noapte, Va ridica o mare oștire. Însă oștile împăratului de la noapte vor fi date în mâinile lui și nimicite. Atunci... Inima împăratului se va îngânfa, va dobărâ zece mii, dar tot nu va birui, Deci împăratul de la miezul noapte se va întoarce și va strânge o oștire mai mare decât cea din tăi și, după va vreme, după câțiva ani, va porni în fruntea unei mari oștiri bine înarmate. În vremea aceea se vor ridica mulți împotriva împăratului de la miază zi,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 Va face ce va voi și nimeni nu îi va împotrivi. El se va opri în țara minunată, nimicind cu desăvârșire tot ce-i va cădea în mână. Își va pune de gând să ia în stăpânire toată împărăția lui și, făcându-se că are gânduri curate cu el, îi va da pe fică sa de nevastă cu gând să-l piardă. Însă lucrul acesta nu se va întâmpla și nu-i va izbândi. Apoi își va întoarce pe virile înspre o strove și va lua pe multe din ele, însă o căpetenie va pune capăt rușinii pe care voia el să o aducă și o va întoarce asupra lui. Apoi se va îndrepta spre cetățile țării lui, însă se va potigni, va cădea și nu-l vor mai găsi. Cei ce îi vor lua locul va aduce asupra în cea mai frumoasă parte a împărăției. Însă în câteva zile va fi zdrobit, și anume nu prin mânie, ci prin război. În locul lui se va ridica un om disprețuit, fără să aibă putere împărătească. Însă se va ridica deodată și va pune mâna pe împărăție prin uneltire. Oștidele se vor reversa ca un rău înaintea lui, însă vor fi nimicite împreună cu căpetenia alegământului. După ce se vor uni cu el...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 Cetățuia vor face să înceteze jertfa necurmată și vor așeza urăciunea pustiitorului. Va demeni prin lingușiri pe cei ce rup legământul. Însă aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mari sprăvi. Înțelepții poporului vor învăța pe mulți, unii vor cădea pentru o vreme loviți de sabie și de flacără, de robie și de jaf. Când vor cădea, vor fi ajutați puțin și mulți se vor ruini cu ei din fățărâcie. Chiar și din cei înțelepți, mulți vor cădea. Ca să fie încercați, curățiți și albiți până la venirea sfârșitului, că sfârșitul nu va veni decât la vremea hotărâtă. Împăratul va face ce va voi, se va înălța, se va slăvi mai presus de toți Dumnezeii și va spune lucruri nemai auzite în Dumnezeului Dumnezeilor și va propăși până va trece mânia, căci ce este hotărât se va împlini. Nu va ține seamă nici de Dumnezeii părinților săi, nici de dorința femeilor, cu un cuvânt, nu va ține seamă de niciun Dumnezeu, ci se va slăvi pe sine mai presus de toți. În schimb, va cinsti pe Dumnezeul cetățuilor, acestui Dumnezeu pe care nu-L cunoșteau părinții săi. Îi va aduce cinste cu aur și argint, cu pietre scumpe și lucruri de preț. Cu ajutorul acestui Dumnezeu străin, va lucrea împotriva locurilor întărite, cui îi va recunoaște, îi va da mare cinste, îl va face să domnească peste mulți și le va împărți moșii ca răsplată. La vremea sfârșitului, împăratul de la miază zi se va împunge cu el și împăratul de la miază noapte se va năpusti ca o furtună peste el, cu care și călăreți și cu multe corăbii. Va înaintea asupra țărilor lui, se va reversa ca un râu și le va îneca. Va intra și în țara cea minunată și zece mii vor cădea. Însă domul, moabul și fruntașii copiilor lui Amon vor scăpa din mâna lui, își va întinde mâna peste feluri de țări și nici țara Egiptului nu va scăpa, ci se va face stăpân pe visteirile de aur și de argint și pe toate lucrurile scumpe ale Egiptului. Libienii și etiopienii vor veni în alai după el, însă niște zvonuri venite de la răsărit și de la miază noapte îl vor înspăimânta și atunci va porni cu o mare mânie ca să prăpădească și să nimicească cu desăvârșire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 Căci acesta va fi o vreme de strâmtorare, cum nu a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Însă, în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, și anume, oricine va fi găsit scris în carte. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viața veșnică și alții pentru ocară și rușine veșnică. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor înălța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Tu însă, Daniele, ține ascuns aceste cuvinte și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește.